Hét. Kezdtem magamhoz térni. Szédültem, és hasogatott a fejem. Minden mozdulatnál olyan fájdalmat éreztem, mintha villám csapott volna belém. Nagy kínok árán körülnéztem. Tudtam, hogy gáz van, muszáj minél előbb kiózanodnom. Lassan visszatértek az utolsó emlékek. Egy barlangszerűségben voltunk. A többiek mozdulatlanul feküdtek a földön. Ugyanabban a felszerelésben, amit a hámvíban is viseltek. Máté! Nyeltem egy nagyot, mert a száraz torkomon alig akart hang kijönni. Jól vagy! Kezdtem a vállát rázogatni, miközben a fegyveremet készenléti helyzetbe emeltem. Végigpásztáztam a helyet. Első ránézésre egy teljesen zárt barlangban voltunk. Valamennyi fényt adtak a barlang falán fluoreszkáló képződmények, de ahhoz nem eleget, hogy felmérjem a terepet. Közben Máté is kezdett magához térni. Ugyanazt a kábaságot láttam rajta, amit évredésemkor éreztem. Már nyitotta volna a száját, hogy megszólaljon, gondolom káromkodni akart egy jó nagyot, ezért gyorsan a számhoz emeltem az ujjam, hogy halkan legyen. Kézjelekkel mutattam neki, hogy amíg én biztosítom a terepet, addig próbálja felébreszteni a többieket. Csak térdelő pozícióba küzdöttem magam, mert mindenem sajgott. Felemelt fegyverrel a kezemben újra átnéztem a terepet. Bejáratot nem láttam, csak egy olyan részt, ami elütött a gírbegúrba falaktól. Jobb híján erre koncentráltam, amíg a többiek lassan magukhoz tértek, és biztosító pozíciót vettek fel. Büszkeség öntött el, hogy a csapat ekkora szarban is ilyen profin nyomta. A szemem sarkából láttam, hogy Zó megint elvesztette az eszméletét. Összerogyott, de mire Geri mozdult volna, hogy felsegítse, Zó már össze is kapta magát, és jelezte, hogy újra ura magának. Nagyjából. Táli fogságba kerültünk? is. – Persze, észlény! – hördült fel Mátére kettes hangon, majd köhögött egyet. – A fegyvereinket meg itt hagyták játszani, nem igaz? – Jól van, na. – És most mi a fasz legyen? – kérdezte alig hallhatóan, elcsukló hangon. Épp válaszra nyitottam a számat, amikor az elütő fal darab fátyolossá vált, és egy sokszemű lény jött be rajta. Azonnal félköríves pozíciót vettünk fel. Néhány pillanat képbe ugrotta, hogy ilyenek másznak át a hámvén, de többre már nem emlékeztem. Pazd meg, mi a fasz ez vette célba Máté az idegent. Nyugi, amíg nem támad, nem lövünk jeleztem gyorsan, mert többünknek is viszketett az ujja az első billentyűn. A lény megállt, és az öt csápján meredező szemeit ránk fordította. Mindegyikünkre külön-külön egyet hihetetlenül abszurd volt a látvány. Kiröhögtem volna, de fogalmam sem volt, hogy ez a mókás külső milyen habitust vethet. Csak állt, és a gülű szemeivel pásztázott minket, amitől kezdtem kikészülni. A tarkójából egy kicsi, ostorforma képződmény meredezett hátrafelé, a végén három sziromszerűséggel. Beugrott, hogy ilyenje volt a rossz társának is, amelyik a hanvi előtt sasolt minket. Valami kibaszott kísérleti terepre vittek, és most a reakcióinkat nézik. Pásztázott végig a falakon Máté, kamerákat keresve. Tuti, bosszus! Parázott rá még jobban is. Most mi a szar legyen? Idegeskedett Zó, miközben ő és a tőle átellenes oldalon lévő Geri is próbált úgy helyezkedni, hogy egy esetleges tüzelésnél nehogy egymást lőjük szét. Ezerrel pörgettem az agyam. Bár megszoktam, hogy másodpercek alatt kellett komoly döntéseket hoznom, ez most mégiscsak ritka elcseszett helyzetnek számított. Lehet, hogy tényleg valami kicseszett amerikai kísérlet részesei vagyunk. Merült fel bennem is. De élünk, és a fegyvereink is velünk vannak. Hirtelen elhatározásból leengedtem a fegyver csövét, és a másik kezemet békéltetően feltettem. Lassan felálltam. Amikor kiegyenesedtem, észrevettem, hogy így már a lény fölé magasodtam. Ez a gesztusom lehet, hogy kontraproduktív lett minden akaratom ellenére. A hosszú csápokon lévő szemei a melkasom magasságáig értek. Bizarr, de próbáltam vele megtalálni a szemkontaktust. A lényeg, hogy határozottnak tűnjek. Nem tudom, ki a tökön vagy, de nem akarunk balhét. Kezdtem ezzel a kapcsolatfelvételt, mert a Kével jöttünk hülyén hangzott volna. Mivel választ vagy bármiféle reakciót a szemek mozgásán kívül nem kaptam, így folytattam. – Érted egyáltalán, amit mondok? – kérdezem tőle, miközben egyre jobban zavart, hogy folyamatosan változtatja, hova néz. – Az idegen egyelőre nem reagált semmit, de az antennaszerű csápja, mintha erőteljesen rezonált volna. – Na, és ilyenkor mi a ferde fasz van? – kérdezte Atis a tőle megszokott aggodalmaskodással a hangjában, idegesen igazgatva a fegyvertartását. – Szerintem nyírjuk ki ezt a kibaszott bogarat – mondta olyan undorral Máté, ahogy ez csak lehetséges. – Ne parázzatok – szóltam rájuk azonnal. – Ha akarnák, már rég kicsinálhattak volna minket. Egy kicsit átrágtam a dolgot magamban, majd így folytattam. – Fegyvert le, de tartsátok készenlétben. Látszott, hogy a csapatnak ez nagyon nincs az ínyére, de azért engedelmeskedtek a parancsnak jó katonához méltó. Sokat nyomott a ladba, hogy egy fél éves missziót letudtunk egymással Afganisztánban. A kiküldetés elején ez még nem ment volna ilyen flottul. Közben felálltak ők is, de a félkörös biztosítás pozíciója azért maradt. Ekkor egy kellemes női hangot hallottam. Döbbenten néztem körbe, sehol egy nő. A többiek is keresték a hangforrását. Legyetek üdvözölve, idegen lények. Hallottam ismét ugyanazt a hangot. Figyeltem a lényt, de nem láttam, mivel adta ki. Basszus, ezt ti is halljátok? kérdezte Zó, megrökönyödve, mire mindannyian bólintottunk. Mérda? mondta hitetlenkedve. Te érted a nyelvünket? kérdeztem rá azonnal, hogy lássam, milyen alapokon nyugodhat majd a kommunikációnk. Igen, éppen tanulom abból, ahogy kommunikáltok, meg az írásaitokból, amiket magatokkal hoztatok. Na ez Franco, gondoltam magamban, hiszen ha ennyiből sikerült elsajátítania egy nyelvet, amit ráadásul minden jel szerint telepátiával közvetít, akkor elég magasan fejlett lehet. Ezt a külső megjelenésen nem igazán tükrözte vissza. Vagy valaki durván szivat minket, és benne leszünk az esti átveréssóban. Hol vagyunk? Ki a faszom vagy? Csatlakozott be a kommunikációba Máté a szokásos diplomatikus vénáját alkalmazva. A járművetekben talált tudástár alapján valószínűleg marsként ismeritek a mi világunkat, válaszolta a lény, amiből egyértelművé vált, hogy a cuccainkat már átkutatták. Ezt nem szopom be, reagált azonnal Máté, míg Attis arca teljesen elfehéredett a hírre. Tudtam basszus, szorította össze az öklét Geri, mint amikor valaki megnyer egy vetélkedőt. És most ennek örülsz, bazd meg, reflektált rá Zó, majd hozzátette. Márha ez tényleg élő, és nem valami kicseszett robot, amivel csak szophatnak. Egy lépést tett is az irányába, mint aki meg akarja érinteni, de aztán megállt. – Ne bassza már meg, hogy a marson vagyunk! – kezdett volna bele is, de ezt már nem akartam tovább hallgatni. – Mi lenne, ha hagynánk, hogy elmondja, mi a fasz van? – mutattam a lényre, majd megnyugtatóan intettem Máté irányába. A hallottaktól bepörgött, a fegyverét is kezdte lövésre emelni. – Egy téridő kapunk keresztül érkeztetek ide. Erre azért egyöntetően felhördültünk. – Ismerve a bolygótok mostani faunáját, biztos, hogy a távoli jövőből jöttetek – mondta a lény, közben a szemei továbbra is egyikünkről a másikunkra ugrált. – Ismerve – kerekedett el a szemünk a kijelentés hallatán. – Igen, jártunk már régebben a bolygótokon – mondta, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Most már a lábaival is toporgó mozgást végzett. Nálunk ez az idegeskedés vagy az izgalom kivetülése, de most nem tudtam, kivel vagy mivel állok szemben. Így ebből nem mertem könnyelműen következtetést levonni. Na, fasza, ez még kurvára hiányzott, fészkelődött egyre idegesebben Máté. Hogy a faszomba jutunk innen haza? Tette fel a mindannyiunkban felmerülő kérdést, és én is csak kérdőn néztem a lényre. Már ha ez igaz egyáltalán. Sajnos ez... Nem olyan egyszerű, kezdte felvezetésként az idegen. Az én csoportom nem képes téridő kaput nyitni. A dvorgok igen, értetlen kifejezésünk láttán gyorsan hozzátette. Az egyiket épp akkor zavartuk el a helyünktől, amikor megjelentetek. Bár szerintem ők is csak térkaput tudnak nyitni, de ez nem az én szakterületem. Hirtelen csend állt be. Mintha elgondolkodott volna egy kicsit. Agresszíven terjeszkedő népség, nem szeretjük őket, folytatta az előbbi gondolatmenetét végül. Még szerencse, hogy mi jóval többen vagyunk. Egyre jobb, szűrte a szavakat Zó. Enyhült a légkör, már feladtuk a harci pozíciót, és érdeklődve álltuk körül őt. Ha ez átverés, akkor nem játszunk tovább. Viszont ez lehet az emberiség első, igazi nulladik típusú találkozása. Még mindig olyan érzésem volt, mintha egy moziban ülnék egy film feledkezve. De itt vagyunk egy idegen lényel, a Marson. Ezt azért még nekem is nehéz volt megemészteni, aki nyitott az ilyen felvetésekre. Fogalmam sincs, hogy történhetett ez meg, de arra jutottam, hogy minél előbb elfogadjuk ezt tényként, annál előbb kezdhetünk el a megoldáson agyalni. – De ha a marson vagyunk, – Geri kezével intett a többieknek, hogy várjanak a kommentjeikkel, – akkor hogyan kapunk levegőt? – tette fel a kézenfekvő kérdést, ami eddig nem is tűnt fel. – Miért ne kapnánk? – kezdett Zó fölényeskedni. – Mert a marsi légkör nem belélegezhető számunkra, te észlény! – válaszolt Geri a szakott higgadságával. – És régebben sem lehetett az? – Kérdezte Máté tőlem és Geritől, mivel közülünk mégiscsak mi voltunk ezekkel a dolgokkal a leginkább tisztában. Mintha ő is kezdte volna elfogadni a helyzetet. Hát, húzta el a szót Geri, miközben láthatóan a memóriájából próbált adatokat előhalászni. Évmilliárdokkal régebben a marson még lehetett élet. Ekkor automatikusan a lényre néztünk, aki továbbra is a szemeivel jojózott. De erre bizonyíték nem nagyon maradt meg. Mondjuk ez, mutatott Máté teátrálisan a lényre, kurvára annak tűnik. És mi lenne, ha megkérdeznénk őt, aki mondjuk kurvára itt is él? Mondtam egyre türelmetlenebbül, mert már kezdtem unni a felesleges agyalgatást. Erre újra minden szempár rászegeződött az idegenre. Odakint most sem élhető számotokra... Így is szerencsénk volt, hogy a harcosaink éppen igyekeztek egy dvorg betörési kísérletet meghiúsítani. Amúgy nem sok lett volna hátra nektek. Köszönjük, hálásak vagyunk, Mondta őszintén, és erre azért a többiek is egyetértően bólogattak. A mestereink dolgoznak azon, hogy kitaláljanak nektek valami megoldást, hogy kint is tudjatok mozogni, és kerítünk valami táplálékot is nektek. – Gondolom, szükséges táplálkoznotok. – Igen, ez így van. Szerencsére valamennyi élelmünk volt a járművünkben, amiben megtaláltatok, közben magamban áldottam az eszemet, hogy hosszabb útra pakoltam be, mint az indokat lett volna, hiszen Afganisztánnál sosem lehetett tudni. – Mivel ezt a helyet nem tudjuk elhagyni, megtennétek, hogy behozzátok nekünk. – Természetesen, – mondta a lény, – majd talán köszönésképpen egy kicsit meghajolt a szemeit tartó csápjaival, – aztán kihátrált, és eltűnt a hártyán túlra. Na innen szép nyerni, jelentette ki Máté, miután a hártyán a fodrozódás is elült. Hát ja, értettem vele egyet, miközben háttal nekidőltem a falnak, és lecsúsztam a földre. De ugye ezt most nem szopjátok be, hogy a marson vagyunk, nézett ránk értetlenül Zó. Akkor magyarázz meg másképpen, kötötte az ebet a karóhoz Geri minden jel arra mutat, hogy a marson vagyunk, bármennyire is elképzelhetetlen ez, de amíg nincsennél észszerűbb, csináltam macska körmöt a levegőben hozzá, magyarázat, ezt el kell fogadnunk. Fasza, nyugtázták egyszerre. Körülnéztem. Rajtunk kívül semmi sem volt idebent. Mondjuk nem is készülhettek a fogadásunkra. Mi megörülhetünk, hogy eddig túléltük, már ez is isteni csodának számított. Tutira meg fogunk dögleni, hozta a szokásos optimizmusát is. De egyelőre élünk, és ez a lényeg. Vettem el gyorsan a lehetőségét a negatív hullámok további térnyerésének. Nézzétek, szopásra állunk. Ez tény. Dörzsöltem meg az arcomat, mint aki szívesen felébredne ebből az elcseszett álomból. De megúsztuk a tálibok támadását, aztán a megfulladást, meg azt a dvorgot vagy mi a szart. Egy intés és egy mogorva tekintett kombójával Zóba folytottam a szót. Mindezt pár óra leforgása alatt. Szóval egyelőre rohadtul nem panaszkodhatunk. – És hogyan tovább? – kérdezte Zó. – Először is vegyük át, mit tudtunk meg, valamint milyen eszközök vannak a birtokunkban. – Máté, hogy állunk most? – Máté rám nézett, és mint akinek a fogát húzzák, belekezdett az összegzésbe. – Elvileg a marson vagyunk, ahová elméletileg egy téridő kapun keresztül jutottunk át, kezdte összerakni az eddig megszerzett infókat. Két intelligens faj már biztosan van, ezek képviselőit láttuk is. Gusztustalan kicseszett bogarak, köpött nyomatékosító szándékkal a földre. Ezek a... Szemesek elég normálisnak tűnnek, még viccesnek is mondhatók, de az a másik elég gecinek tűnt. Ennél szebbben én sem tudtam volna összefoglalni, engedtem meg magamnak egy fél mosolyt. Majd adok én nekik a torony aztán nézhetnek a kis buzik. vágott közbe Zó. – Kebrónész! – tette még hozzá kemény kedvel. Na ja, vette át a fonalat, Geri. Már ha valahogy életet tudunk lehelni a háviba, hiszen a motornak is kell az oxigén. Ó, oh, hogy a, néztem a plafonra. Ebbe bele sem gondoltam, de akkor cseszhetjük azt is. Max, ha kitoljuk valahova. Na mindegy, egyelőre van ennél égetőbb gondunk is. Hát igen, folytatta Máté. A kajánk és a vízünk. Ha beosztjuk, akkor pár napra elegendő. Max, egy hét. De akkor durván meg kell fognunk, és egyelőre azt sem tudjuk, hol van a Hanwing. Reménykedjünk, hogy nem csak nyelvet tanulnak ilyen gyorsan, tettem hozzá. Geri, te vagy a csillagászatban még járatos köztünk. Te mit látsz még a helyzetünket érintően? Hát, amiket elmondott ez a lény, abból én arra következtetek, hogy kb. három milliárd évet utazhattunk vissza a múltba. A válaszát fújtatások, bemutatások és káromkodások követték. Basszus, akkor a földön még épp hogy csak megjelent az élet. Hallatott Máté tőle szokatlanul kétségbeesett esett hangot. Még ha nyitnak is ezek a lények, egy kicseszett térkaput nekünk a földre, baszhatjuk, mert ott sem fogunk tovább életben maradni, mint itt. Igazi gyurasszik Park várna minket, borzongott meg is. Akkor kijelenthetjük, hogy jó nagy szarban vagyunk, és valahogy azt se vigasztal, hogy első marsi emberekként szobhatunk itt. Kezdtem az összefoglalómat. Segítség nélkül még ezen a védetnek tűnő helyen sem húzhatjuk sokáig. Zó már megint bele akart szólni, ezért a kezemmel jeleztem neki, hogy még várjon vele. Ki vagyunk szolgáltatva ezeknek a lényeknek, de továbbra is reményre ad okot, hogy már ezerszer kinyírhattak volna minket, és mégsem tették. Lehet, hogy élve finomabbak vagyunk, küldte is a negatív hullámait. Nyugodj meg, te sehogy sem vagy az, oltotta Zó tovább. Pénepe kény jó! Kacsintott Atisra, és látva értetlenkedését, még el is röhögte magát. Megvártam, amíg a magas röptű adokkapok lezajdik, hadadják ki magukból a felesleges feszkót, majd visszatereltem a beszélgetés vonalát a lényeges dolgokra. Mivel ebben a helyzetben bármi elképzelhető, két órás váltásokban legyen fenn valaki. Én kezdem, a többit hozd Roger, reagált azonnal, majd meg is határozta a többieknek a sorrendet. De először mindenki csináljon egy leltárt, hogy mi van nála. Ki tudja, mikor mi jön jól. Adtam ki az ukást, hogy lekössék magukat. Emellett látnom is kellett, hogyan állunk. Ha valaki talál egy kulcsot egy téridőkapuhoz, az mindenképpen szóljon. Próbál zópoénkodni kevés sikerrel. Édőt tesz, hozzá hozzálemondóan. Ne tolt figyelmeztettem, mert ennek a megfejtéséhez nyelvtutás sem kellett. Remélem az még megvan, hogy én vagyok a parancsnokad. Hangsúlyoztam, és most a helyzetre való tekintettel beértem egy bólintással is. Amíg a többiek átnézték a rajtuk lévő felszerelést és a fegyvereket, én a bejárat felé biztosítottam, hiszen bármelyik pillanatban bejöhetett valaki. Vagy valami. Itt aztán piszkosul jobb volt félni, mint megijedni. Közben azon járt az eszem, hogy a sereg képzései felkészítettek a kilátástalan helyzetek kezelésére. Megtanították, hogyan őrizzük meg az épeszünket, és fordítsunk minden energiát a túlélésre. Ám most nem csak térben, de időben is áthidalhatatlan szakadék tátongott az otthonunk és köztünk. Addig rendben, hogy próbálunk életben maradni. De meddig? Minek? Hiszen az esélyünk, hogy visszajussunk a földre, közelített a nullához. Sosem gondoltam volna, hogy vágyni fogok arra, hogy Afganisztán porát szívhassam újra.